Розділ 22. Кіно Арс. Стукаючись головами, хлопці читали записку Журбіна. На білому бланку олівцем було написано. «Товариш Сахаров, ініціативу дітей треба підтримати. Робота з дітьми – справа важлива, для клубу особливо. Прошу вас обов'язково допомогти дітям нашого будинку в організації драмгуртка «Журбін». «Все в порядку», – сказав Шура. Я так і знав, що Журбін допоможе. Завтра зберемо організаційні збори, а поки що всього найкращого. Він багатозначно подивився на хлопців. Я поспішаю на важливу нараду. Ох, і корчить же він із себе, сказав Генка, коли Шура пішов. Так уже його й чекають на важливій нараді. Відлупцювати б його як слід, щоб не задавався. Мишко, Генка і Славик сиділи на кам'яних східцях парадного під'їзду кіно «Арс». Вечер утопив всі предмети в сірій і млі. Тільки посеред двору чорніла чавунна кришка пожежного колодязя. Бренькала гітара. Чувся голосний жіночий сміх. Арбат шумів останніми вечірніми звуками. Поспішливими і затихаючими. «Знайте що, хлопці», – сказав Генка, – «в кіно можна безкоштовно ходити». «Це ми знаємо», – відповів Мишко. «Цілий день рекламу таскати. Дуже цікаво». От якби мати такий візочок, як у акробатів. Генка предсмокнув губами. От на ньому рекламу возити. Оце да. Вірно, підхопив Мишко. А тебе замість ослика? Його не можна замість ослика, серйозно сказав Славик. Ослики рудими не бувають. Смійте, смійтеся, сказав Генка. А он, Борька, найметься рекламу таскати. І буде безкоштовно в кіно ходити. Борька не найметься, сказав Мишко. Борька тепер Марками спекулює. Цікаво, де він Марки дістає? Я знаю, де, сказав Генка, на Острожинці у діда філателіста. Справді? Здивувався Мишко. Я там кілька разів був, але жодного разу його не бачив. І не побачиш. Він до нього з двору ходить, з чорного ходу. Дивно, продовжував дивуватися Мишко. Що ж він, краде Марки чи що? Адже ж він їх майже даром продає. «Цього вже я не знаю», – сказав Генка. «Тільки ходить він тут я сам бачив». «Ну добре», – сказав Мишко. «Тепер от що. Знаєте, про що мені розповів Журбін?» Звідки ми знаємо», – знизав плечі Маславик. «Тоді слухайте. Він мені розповів про цих самих дітей з красної пресні. Вони називаються юні піонери. Ось як вони називаються». «А що вони роблять?» – спитав Генка. «Як що?» «Це ж дитяча комуністична організація, розумієш, комуністична! Отже, вони комуністи, тільки, ну, діти! У них знаєш як? У них все по військовому! І гвинтівки є!» – спитав Генка. «А як же? Це знаєш, як і діти! Будь здоров!» Трохи помовчавши, Мешко продовжував. Журбін так сказав. «Займайтесь своїм гуртком, відвідуйте клуб, а там і піонерами станете!» «Так і сказав, так і сказав!» А де міститься цей загін? спитав Славик. При друкарні на Краснопреснінському районі. Бачиш, я все точно взнав, не те, що ти. Добре було б піти подивитися, сказав Славик, пропускаючи мимо вух мешкове зауваження. Так, не завадить сходити, погодився Мишко. Тільки треба адресу знати, де ця сама друкарня міститься. Хлопці замовкли. Через відчинення для провітрювання вихідні двері кінотеатру було видно чорні ряди глядачів над якими клубочився світлий промінькі на апаратах. Повз хлопців пройшла Алла Сергіївна, Славикова мати, красива, нарядна жінка. Побачивши її, Славик підвівся. «Славику!» – сказала вона, натягуючи на руки тоненькі чорні рукавички. «Пора вже додому. Я скоро піду. Не затримуйся. Даша, десь тобі повечерять. І лягай спати». Вона пішла, залишивши після себе тонкий запах духів. «Мама на концерт пішла». – сказав Славик. – Знаєте що, хлопці? Ходімо в кіно. Адже ж сьогодні «Червоні діволя» та друга серія. А гроші, а гроші! Славик зам'явся. – Мені мама дала два карбованці. Я хотів купити ноти. Генка схопився. – Чого ж ти мовчиш? Пішли в кіно! Де ти зараз ноти купиш? Всі крамниці вже зачинені. – Але я можу завтра купити, – резонно відповів Славик. – Завтра? Завтра буде видно! – «Раз можна сьогодні йти в кіно, значить треба йти!» Хлопці купили квитки і увійшли в кіно. Від виходу в вузький коридор вів у тісне фойє. На стінах в переміжку з старезними афішами і портретами знаменитих кіноакторів висіли старі плакати. Червоноармієць у будьонівці показував на кожного вказівним пальцем. «А ти не дезертир?» У вікні Роста під квадратами малюнків червоніли рядки віршів Маяковського. Над буфетом з засохлими тістечками і ландріном висів плакат – всі на боротьбу з дитячою безпритульністю. Тут була найрізноманітніша публіка – демобілізовані у кепках і військових шинелях, робітниці в кустинках, парубки в косоворотках, у піджаках і штанах на випуск. Почувся дзвоник. Публіка заквапилася до залу для глядачів, поспішаючи захопити кращі місця. Погасло світло. Кіноапарат почав несамовито тріщати. Залунав монотонний акомпанемент розбитого рояля. Глядачі тиснулися на вузьких лавках, шепталися, лузали насіння, курили цигарки в рукав. Картина закінчилася. Хлопці вийшли на вулицю, але думками вони були там з червоними д'яволятами, з їхніми дивовижними пригодами. Як жаль, що він мешко, був у Ревську ще малий. От тепер він знав би, як розправитися з Нікітським. Ось і закінчився перший день канікул. Час додому. На вулиці зовсім темно. Лише освітлений вхід арсу великим світляком тремтів на тротуарі. За залізними сітками темніли фотографії. Обірвані полотнища афіш билися об двері.